Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Daniel Arling och med mig har jag min vän, ständige bisittare och vårt uppslagsverk i tillvaron, Thomas Engström. Åh, oh, tack för det, tackar tackar. Jag ska göra mitt bästa för att leva upp till de fina orden. Den här gången har vi ju inte varit ute på äventyr eller gjort någon längre resa utan vi har ju bara suttit i en gammal sunkig bokhandel. Ja, precis och jag har gjort suttit och svurit och smuttat på vindag ut och dag in. Ja, och det är ju naturligtvis för att vi har levt oss in i den brittiska komediserien Black Books. Ja, och den här underbara sitcomen som gick i tre säsonger mellan år 2000 och 2004 faktiskt. Det är ju faktiskt ganska kort tid och mm. det är ganska få säsonger, men det är kanske därför som det blev så kärnfullt. Mm där är det inga avsnitt som direkt är dåliga eller drar utan det är helt enkelt bara en smaksak vad som är kanske lite bättre lite sämre men ingenting är Dörligt. Nej, jag tycker överlag just brittisk humor har jag väldigt lätt för att ta till mig av också. Och när jag såg den här första gången så jag tyckte den var helt dråplig verkligen. Den är, den är suverän. Om man tycker om den här typen av svart humor, då är den verkligen bra rakt igenom egentligen. Även om självklart den, den har väl sina låga och sina höga punkter så att säga. Där den är mer rolig eller mindre rolig. Men, men överlag så är det en väldigt stabil serie. Mm. Det är ju som sagt mycket av en smaksak vilket som är vilket mm. jag har suttit och tittat på den här med goda vänner och vi har aldrig riktigt kommit överens om alltid vilket som har varit det absolut bästa eller det är lite sämre utan det är verkligen över hela kartan. Mm. Men för de som inte har sett den här serien, vad handlar Black Books om? Jo, här får vi lära känna Bernard Black som driver en egen, inte allt för lyckad eller vidare elegant bokhandel. Och redan i det första avsnittet så träffar vi även hans gamla vän Fran Katzenjammer samt den nyfunne Manny Bianco som snabbt börjar jobba för Bernard som en slags allt i allo. Och genom då totalt 18 avsnitt så följer man de här tre i den bizarra vardagsdramatiken som följer. I allt från Frans många hopplösa relationer till Mannys extrema prövningar och dispyter med Bernard samt Bernards egna väldigt schaskiga och osunda livsstil i den här bokhandeln där han trots allt även bor. Ja, det är tre Schöna typer av de här tre? Ja, och. Och de är så hopplösa Det är tre personer som är Ganska misslyckade På olika sätt och vis mm. Och de har på något sätt hittat varandra Jag, skulle, jag drar mig lite från att säga Vänner <laughs> ja. För vänner får det låta som att De är mycket närmare varandra Och vänligt inställda Och det är inte riktigt <laughs> Nej det är inte den situationen Som jag har här, det är ju inte alltså, vänner, Serien vänner eller Seinfeld eller sådär, Utan Visst, de kom väl hyfsat bra överens med varandra, men det är jättemycket disputer också. Det är inte så konstigt heller när de är så pass extrema som mm. personligheter också. De flesta disputerna är ju mellan Bernard Black och Manny Bianco. Ja, i synnerhet. Och så sedan kommer Fran, in där däremellan till och från. och Ibland så läggs hon upp den ena av dem, ibland läggs hon upp den andra av dem. Men sen är hon ju lite hopplös själv också. Mm. Fast hon har ju mammarollen mm. i, i serien så att säga mm. När Bernard har varit elak mot Manny Så är det oftast hon som kommer in och rycker honom i örat Ja, bokstavligt talat alltså, Hon rycker ju verkligen honom i örat Eller gärna i håret mm. Och kommer med en tillrätta visning. Om vi ska ta en titt på de här, på de här tre mm. Då börjar vi ju naturligtvis från början med, med Bernard Black Ja, visst Och här har vi en man Spelad av Dylan Moran Mm. som är så obehaglig att vara med, så otrevlig så oförskämd, att han går hela varvet runt och blir nästan lite sympatisk. Ja, det är ju rätt fantastiskt egentligen att han som är en, alltså han är så odräglig, han, han är osympatisk, han är oförskämd det, det är egentligen konstigt att man överhuvudtaget kan tycka om honom men, men det mesta han säger så fort han öppnar munnen så garvar jag ju. Det är just det, att det, det blev så extremt att man bara kan skratta för man kan inte riktigt ta det på allvar Nej, så att visst. säga. Mm. Men det är ändå tillräckligt för att du ska du tar karaktären på allvar men du mm. tar inte det han säger på 100% allvar Nej, visst. Och du är väldigt förlåtande för att han känns ju på vissa sätt som ett stort barn. Ja, oj. På väldigt många sätt. Han klarar ju nästan inte av att, han, alltså, att göra någonting egentligen. Det är som att han inte vill göra någonting heller. Annat än att bara, han vill bara sitta i den här bokhandeln som han bedriver. Och typ dricka vin och röka cigaretter och egentligen ingenting mer han är ju, han är ju rent människofientlig så att det är ju jättekonstigt och väldigt ironiskt att han har den här bokhandeln för att när det kommer in kunder i butiken så är han ju inte jätteintresserad av dem Nej, det är ju det värsta han vet när det kommer kunder <här> <här> <Stör>. <här> <här> Ja, man kan ju rent kasta böcker på dem och bara pracka på dem vad som helst, köp den här den är jättebillig, eller vet du vad, jag betalar dig bara det går. <här> det där är ju någonstans där han blev väldigt upprörd och skriker och vrålar på alla och skriker och vrålar på en som han inte känner igen och vem är du? <laughs> jag är kund, jaha <laughs> jag, jag tycker det är så himla talande att eh, han har ju rent utav på, skylten som hänger på dörren som säger huruvida de har öppet eller stängt oavsett vilket håll man vänder den så står det att de har stängt <laughs> ja just det <laughs> Det är så fantastisk liten detalj. Ja, och jag gärmar så mycket åt det. <laughs> det fina med Bernard som karaktär är att han på många sätt är den som vi hade velat vara. Eller åtminstone den som säger det som vi alla hade velat säga och göra det som vi alla hade velat göra ibland. Mm. För ibland har vi stött på någon typ som har varit oförskämd eller otrevlig. Och han drar ju inte sig från att säga vad han tycker. Nej. Och ger dem en rejäl verbal avhyvling. Mm. Och ibland kan jag verkligen känna att ja, det hade jag också velat göra. Eller jag har varit in, i en liknande situation där jag hade velat liksom bara bränna av den andra. Det är ju en av hans positiva egenskaper som karaktär. Ja. Absolut. Sen kan man ju naturligtvis diskutera hur vidare rätt han har i det han säger. <laughs> Många gånger så är han ju rent förlämpande och liksom verkligen elak rent där är, det är väl egentligen den absolut första scenen man ser med honom man sitter i telefon och pratar och där är en väldigt snoffsig lite överklasskund som står och pockar på hans uppmärksamhet där han fortsätter att prata, börjar skriva någonting och man tror att ja men han skriver att kan du vänta jag är... Mm. Tills jag är färdig eller någonting mm. Nej, i skriver han Pratar i telefon på en post-it-lapp Och slår sig själv i pannan <laughs> <laughs> Så att den sitter där För att markera att jag sitter på telefon. Ja, går iväg <laughs> Pratar inte med mig Och det är på något sätt summerar hela den här Karaktären Ja, visst ja, Han är... Han har, han har verkligen inga skruppler och som sagt han är fruktansvärt oförskämd, han är helt osympatisk och han, han avskyr egentligen alla som kommer in i butiken men eh, han är ändå han är så himla hysteriskt rolig bara mm. I, i sin liksom oförskämdhet och i sitt hemska sätt att vara så, så kan jag inte låta det bli ändå att skratta och som tycker om honom Jo men där är hjärta bakom allt det här ändå, det är inte bara ett utåtagerande bara för utåtagerandets skull utan där är där det är någonting mer mm. och det gör honom ändå som sagt sympatiskt, vilket kanske låter jättekonstigt för någon som inte har sett serien. Mm. Hur underligt det är låter låt Börner, det är en karaktär som, som man kan tänka sig att umgås lite med bara för att man vill se vad det är han hittar på. Ja, precis. Man får, man får räkna med att som sagt, han kommer säkert att utnyttja honom på ett eller annat vis och, och förmodligen förlämpa en och sådär. Men bara för så att bara för att se vad han hittar på Och de situationer han sätter den i Och sätter sig själv i Det, det skulle ändå vara spännande och roligt mm. Verkligen men den som får utstå mest av hans förelämpningar och cyniska kommentarer det är ju hans medarbetare Manny. Mm. Manny Bianco, mm. spelad av Bill Bailey. Den raka motsatsen verkligen till, till Bernard. Manny är ju väldigt hjälpsam, han är arbetsvillig, han är hemskt omtänksam också. Och roligt nog så rent efternamnet Bianco betyder dessutom vit på italienska så att han ska ju verkligen vara den raka motsatsen till till Bernard Black. Mm. Och det får man ju sannoliken säga att han är. Det märks ju väldigt tydligt när han snublar in där och, som sagt, får anställning redan i början av serien. Att mm. och, och börja städa upp i den här bokhandeln och försöka komma med idéer på hur de faktiskt skulle kunna sälja böcker. Eftersom de trots allt är en bokhandel. Men som, och och får få ju ta väldigt mycket skid från Bernard. Som hela tiden klagar på honom och klagar på allt han gör och har typ säkert minst tio olika smeknamn på honom, ingenting särskilt smickrande. <laughs> Ja, det. Det, det, men det är väl hat-kärlek eller någonting får han för det är ju rätt otroligt att Manny stannar så länge som han ändå gör eller ja, han stannar ju som genom hela serien även om det är till och från så lämnar han ju som ändå butiken bara tillfälligt och de blir ovänner till och från och som sagt så kommer Fran och, och, och agerar mamman som är den här personen som gör att de blir sams igen men äh, jag, jag har stor respekt för Manny bara för att han tar så himla mycket från Bernard utan att egentligen äh, verkligen liksom ryta till om det. Men det intressanta där i, i manny Bernard relationen är ju att även om Bernard nästan uteslutande förelämpar Manny och hackar på honom så fort han försvinner. Mm. Så kan ju inte Bernard sluta snacka om honom Nej. heller. Han, han är ju beroende av honom egentligen. De har ju utvecklat en slags symbios <laughs> där att uh, den ena finns för att uppväga den andra. Ja, verkligen. <laughs> och då kommer ju den här namnjämförelsen att det är svart och vitt mm. Mm. Men män är ju väldigt, väldigt, väldigt positiv. Ja. Det är ju väldigt sällan som han är negativ. Och är han negativ så är det just för att han har fått utstå en hel del ja. skit. Ja, precis. Det är bara det att det är droppen som får bägaren att rinna över. Det är därför. Men han är ju lite, lite luddig också. Han är väldigt drömsk mm. och mm. Lite, lite flummig brist på en bättre ja, perspektiv. lite hippie <laughs> <laughs> lite Hans tidigare jobb var som um, revisor. Och det är ju också så han ramlar in lite i Bernards liv. Därför att Bernard är i, i extremt behov av en revisor. Ja, han håller ju inte koll på någonting som sagt. Nej, han, där är en klassisk scen väldigt tidigt i serien där han besöker sin dåvarande revisor och hivar fram sina papper. Och då tar han upp, då är den ena fickan på rocken, det är blandat. Och det andra är från äldre tider mm. att vara hans revisor är ju ingen lätt nej gud, gud nej, vilken, vilken mardömsuppgift att försöka sortera och gå igenom alla hans liksom kvitton som är handskrivna på vad han har sålt och sådär, vad han har gjort för inköp och allting är bara blandat så att, jag, jag tycker inte det var så konstigt att eh, direkt när Bernard kommer in hos revisorn så kommer spritflaskan fram och den <laughs> han får ta en återställare <laughs> Men han eh, blev ju fort av med revisorn och det är ju där som Konflikterna börjar ja. när man kliver in och ska fylla upp Det här lilla tomhålet och Tomhål, det kan man ju verkligen kalla det <laughs> <laughs> Ja, hela bokhandeln Är ju bara en stor håla. Det ligger ju grejer överallt Allting är ju röra på det där stället alltså, Det är ju inte bara att han inte har koll på, på sina papper Utan han har ju inte koll på någonting Han vet ju liksom inte ens var han lägger Nycklarna till butiken, eller sin plånbok Eller sitt pass, eller någonting verkligen. Ja, han letar ju vid ett tillfälle Efter sitt pass mm. Och det, det går ju flera timmar där han vänder upp och ner på hela bokhandeln. Han, han uh, tror att han har glömt den i en, en påse med chips. Att det ligger bakom varje hylla med böcker. Ja. Han fullständigt river sönder medicinskåpet. Mm. Alltså överallt. Och går runt och muttrar. Liksom. Jag la någonstans för det skulle vara säkert. Vad har jag lagt det? Och då säger jag: Fern, har du kollat på skrivbordet? Nej, det har, ja, det har jag. Nej, det har jag. Där ligger det. <laughs> jag verkligen bara. Han hade det i princip framför sig, lite grann till höger bara, om där han satt innan han började med hela det här upp- och ner-vändandet på bokhandeln. Och det är så himla typiskt karaktäristiskt för honom också. Det är ju faktiskt en, en liten kul detalj för den som tittar: att om du, om du håller ögonen på skrivbordet, så kan du faktiskt se passet ja. där hela tiden. Mm. Så det är inte så att de bara lägger dit. Utan det, det är faktiskt med där från start. Mm. Men män är ju inte bara en, en karaktär som är där för att ta emot en massa strunt och skit och utskällningar. Han har ju väldigt mycket roll i serien också och är väldigt drivande. Ja, han har ju väldigt många, kanske inte helt egna avsnitt men alltså det är många avsnitt som ändå handlar lite mer om honom. För att mm. eh, han rent av, Han liksom filmas separat så att säga. Att han kanske lämnar bokhandeln. Som han gör vid, vid några tillfällen. Och så får man följa honom utanför. Och han är mm. eh, som sagt halva storyn. Så att han har en egen liten historia. Där är ju även historier i bokhandeln. Där han är drivande. Därför att han har en idé. Eller ja. där är någonting som händer. Och han... Han är den som vill få det att funka eller att snurra runt och då blir börden med bara en bromskloss. Jo, ja, mest på grund av att när när Manny har en idé, och han har ju jättemånga bra idéer på hur man ska få den här bokhandeln och faktiskt bli lite mer lyckad och framförallt mer städad det är väl nästan, det går hand i hand där, men så fort som han gör någonting egentligen som faktiskt lockar dit fler kunder, då tycker ju Bernard att, nej men det här funkar inte, dels för att han som sagt ändå är människofientlig och har ju bara allmänt svårt för att det kommer in folk i butiken och, och speciellt när det är många där samtidigt men sen vill han ju inte ha någon organiserad ordning där inne, utan han tycker att allting ser ju bra ut som det gör att han har absolut koll på saker och ting i sitt huvud fast han verkligen inte har det. Så han blir ju mm. upprörd bara av att män går omkring och petar på saker. Mm. Det bara finns. Ja, <laughs> det är också. ju Det räcker med att han behöver vakna upp och se hans ansikte för det ska vi säga att män bor ju trots allt också tillsammans med Bernard i den här avokanden När han blir anställd där får han ju också ett rum i och med att det finns ett rum över. Mm. Så de är ju väldigt... Nära varandra mm. och det är väl kanske det som driver mycket utav eh, den inre konflikten. Mm. Det finns ju en eh, jättefin scen som verkligen visar hur samspelet de är och vilken bra koll Manny i synnerhet har på Bernards eh, vanor. Ja, precis. N när männen ligger i badkaret och håller på och dels rostar bröd och dels torkar sitt hår samtidigt vilket ju är helt vansinnigt med tanke på att han ligger i vatten. Men dessutom när han har rostat två stycken så sätter han dem på någon slags griparm eller någonting. Han kollar typ på klockan ser att ja, men nu är det dags och så trycker han på en knapp och så åker den här griparmen ut från badrummet med de här rostade bröden hållandes i sig. Och just precis som den här armen går utanför dörren och in i korridoren som är utanför, då kommer ju Bernard att promenera där- har just vaknat. Och så tar han de rostade brödbitarna som sin frukost. Det är syns att ha tajmat. Mm. Jag tycker också det är helt fantastiskt att vid sidan om shampoo och två så har han... Marmelad eller jam ja, visst. Han bara trycker på Eller sån här punktvål, eller vad det är Så kommer det upp sylt istället så vä Väldigt smart idé Han har många bra idéer den här ja, kiden, som sagt. Ja, Det är, det är en, en scen Som är väldigt ikonisk För det här programmet ja. Där är väldigt många Men just den är ju väldigt Väldigt speciell mm, mm. Men till två så stora motpoler Så behöver vi ju någon slags medlare I mitten Ja och som sagt, vi har ju då Fran som spelas av Tamsin Greg. Som då är den här, som har lite mammarollen men hon är också ganska, hon är ganska extrem hon också. Hon är smått hysterisk även om hon då som sagt är ganska omtänksam och hon är väldigt social. Men hon har även skulle jag säga vissa alkoholproblem och bara vissa problem med att, med att prata med människor även hon också, för hon kan också se ganska konstiga saker och i synnerhet när hon vistas bland män mm. Men hon har ju umgått väldigt mycket med Bernard så ja, att ähm... man kan ju förstå att hon har vissa problem med män <laughs> <laughs> när, vi, när vi kommer in i handlingen så att säga, när serien börjar, då ska du ju föreställa att hon har känt Bernard i många år så att det, det vore ju konstigt om som sagt var det ena inte har läckt över på det. <laughs> ja, det, jag kan, kan tänka mig att Bernard smittar av sig så att säga. <laughs> men hon börjar ju som ganska normal så att säga i serien, men hon blir ju lite extremare hela tiden för att matcha de andra. Jag tycker det är en det är en bra ändring. Hon spelar väldigt bra, Tamsin. Mm, mm. Och jag tycker hennes prestation i den här serien är minst lika stor som både Dylan Morans och Bill Baileys. Ja, absolut, och hennes karaktär är en rätt stark sådan också. Så att jag är som överlag nöjd med henne. Mm. Jag kan tycka det är synd att en stor del av serien är det handlar om Manny mot Bernard i, en, i någon form av disput eller att de kommer inte överens om någonting och så är Fran med karaktären som antingen går in och medlar som sagt men har en egen grej vid sidan mm. om. Jo. Jag hade gärna sett att de hade blandats i lite mer så att mm. säga, men som sagt var hon har en helt annan inställning till en hel del och, och har andra mål så det är ju klart att där är det bättre att göra det till en sidohistoria ja. eller parallellhistoria är ja. kanske bättre där de krockar på mitten. Mm. Jo, för hon har ju ändå sitt egna privatliv och mm. svänger ju oftast bara. Hon svänger som bara förbi väldigt mycket. Så alltså det är ju in och så pratar hon om någonting och så ut igen och så fortsätter hon med sitt. Det är ju inte så konstigt mm. heller när ändå Manny och Bernard inte bara arbetar ihop utan som sagt även bor ihop. Menar, de, har ju de har ju verkligen ett liv tillsammans. Mm. Medan Fran som sagt har sitt eget liv, och har sitt eget arbete. Och, och hon träffar sina egna vänner på sidan om Ja, alltså Bernard och Manny jobbar ju ihop mm. Och Fran till en början har en, en Handel precis vid sidan om ja. Och sen stänger igen den och är arbetslös mm. Så att hon har ju sina egna Bekymmer som hon ska lösa mm. Men hon dyker ju upp och sitter och hänger med dem I bokhandeln därför att de som sagt, vänner är fel ord, men de hänger tillsammans och trivs väl hyfsat i varandra. Ja, älskap. hyfsat. Ändå tillräckligt mycket för att de ska kunna ventilera sina problem mellan varandra och även rådfråga varandra även om nu kanske råden inte är de allra bästa varje gång. Men ändå, att de sitter och som sagt pratar om sina problem ihop och även till viss del försöker hjälpa hjälpas åt och så. Och jag tycker att just Fran-karaktären har så oerhört mycket bra att säga. Ja. För hon är ofta den här äh, i, i många diskussioner att hon kommer med den sista kommentaren som bränner mm. till. Inte alltid. Jag menar, Bernard kommer och, och ger igen han också. Men äh, de är väldigt vassa bägge två, så de matchar varandra bra. Mm. Mm. medan äh, hon har lite positivare attityd än, än Bernard, som är väldigt väldigt, väldigt psychisk. Ja, extremt psychisk verkligen. <tryck> Fran <tryck> har ju som lite lättare för att handska med människor ändå och som sagt, Bernard är ju, är ju människofientlig, det är ju ändå inte hon, hon är bättre på det sociala planet, eh, kanske för att hon trots allt umgås med vänner också och är lite mer socialt utåtriktad så att det krävs väl lite grann av henne också men hon är fortfarande inte direkt perfekt utan hon kan ju också vara väldigt konstig, alltså uppföra sig väldigt konstigt och säga väldigt konstiga saker beroende på vem hon pratar med, hon har väl lite lättare när hon är med sina vänner, hon har lite svårare när hon är med någon främling och och i synnerhet när hon ska på dejt vilket ju trots allt är väldigt mycket vad som händer i hennes liv som vi får följa. Det är ju att de här relationsproblemen som hon hela tiden hoppar in och ut genom. Jag tror att många kan känna igen sig i hennes när hon känner sig osäker mm. eller när hon säger dumma kommentarer därför att även om det här naturligtvis är extremare än vad det är till vardags förhoppningsvis <låder> <låder> Så är det ju ett problem som vi alla Har varit ja. i, att man har Suttit och pratat med någon och tänkt Åh jag vill säga något ja. smart, åh oh, jag vill säga något smart Och så säger man det absolut <laughs> dummaste ja. och det är många Sådana sjukt roliga scener tycker jag Just när hon, när hon får någon slags Prestationsångest ska man ju ska säga Om man då sitter på en dig och så ser han Och börjar hon pyssla jättemycket med hur hon ser ut Och liksom vill vara säker på att hon ser fin ut I håret, och att, att hennes kläder sitter bra till Och hon ska se lite snygg och sexig ut Och sådär och så ser han så bara och hon nu sig någonting som är fullkomligt verkligen, vad sa du nyss och hon själv direkt, liksom, det går bara en sekund och så ändrar hon hela sitt ansiktsuttryck och man ser på henne också att hon tänker ba, va, vad säger jag och vill bara sjunka iväg under bordet mm. ja, men det är det att hon vill gärna vara den här romantiska, spirituella ja. men det är hon ju inte men hon vill gärna och när hon försöker så blir det väldigt taffligt mm. Mm. Just när de sitter på dejt och de äh, har bett restaurangen att spela en viss låt mm. som den här killen hon är ute med vill lyssna på. Och så säger han att Åh, jag, jag älskar den här låten. Och då vill hon liksom säga någonting klurigt och lite så här äh, speciellt. Och då blir jättedum, för jag tror hon säger grovt översatt. Jag är ett stort öra som vill höra på din ljuvlighet. Och man ser också efteråt att hon tänker vad det är just ja. ja, det finns många sådana där väldigt roliga stunder just där hon, som sagt, hon ska svara på en kommentar och så vill hon göra det på ett smart roligt sätt och så sedan blir det bara jättekonstigt istället. Men det är väl överhängande för alla tre karaktärerna att det är ju inte en utav dem som man inte kan sympatisera med och känna... Jo men jag har varit i samma sits. Jag önskar antingen att jag kunde göra det så eller jag känner verkligen igen hur taffligt det där mm. blev. Mm. Av olika anledningar ja. naturligtvis. <laughs> jag har ju sett mig själv i alla de här tre men jag skulle ju varken påstå att jag är lika oförskämd som Bernard eller med samma alkoholkonsumtion för den delen. Nej, definitivt inte. Och jag är väl inte fullt lika flummig som Manny men jag kan ändå känna liksom det här oh, nästan barnsliga ja. förtjusning i uh, världen och allt som finns där mm. i. Mm. <laughs> och så, som sagt, friends, eh, små grodor eller floskler som hoppar ut till och från när man när man så befinner sig i en situation där man vill vara lite smart och klyftig och lite rolig och så och sedan blir det bara tvärtom istället man försöker för mycket jo då, alla tre personerna går ju att identifiera sig med på ett eller annat sätt även om de som sagt, de är ju ganska extrema av sig verkligen och av situationerna den här vardagsdramatiken som vi följer, det är ju den är ju ganska uppblåst får man säga, men mm. fantastiskt roligt. men det hade ju inte varit en bra komediserie om den inte var lite extrem nej, precis om det hade varit alldeles för realistiskt så att ja. säga så hade, det, hade ju humorn förmodligen inte varit så stark. Nej. Jag menar, det finns ju undantag som The Office mm. där, yes. där humorn ligger i att det ska vara väldigt realistiskt så att säga med um, att det finns människor som beter sig så här korkat och mm. säger så här dumma saker mm. och att det är där humorn ligger. Mm. I det obekväma som uppstår. Ja, precis. Men vad britterna gör så otroligt väl det är ju att de blandar in det absurda och bizarra mm. i sina manus. Och det är ju det som gör att man på något sätt understryker det bizarra i någonting som alla kan känna igen sig i. Mm. Mm. För jag har ju en förkärlek för det lite, lite bizarra och lite annorlunda. För att, som sagt, det understryker så bra och det gör det så mycket tydligare när man ser det genom en skrattspegel. Mm. Mm. Plus att det gör vardagen lite lättare att gå igenom när man vet att det kunde vara ja, mycket värre, och gud om man jämför med den här serien så lever man ju rena prinsesslivet eller? men visuellt är ju det här en väldigt, väldigt snygg serie också Mm. Det är ju väldigt detaljerade och kärleksfullt gjorda bakgrunder, eller miljöer rättare sagt. De rör sig i en bokhandel som är väldigt noggrant byggd för att den ska verkligen ge den här mysig gammal antikvariatkänsla. Mm. Samtidigt som det är detaljer Som ändå gör att det känns lite obehagligt <laughs> precis rätt <laughs> Alla matrester överallt Alla döda djur Alla levande djur också för den delen. Det är ju helt fantastiskt Det, som, det som dels odlas Och även fröjdas i den där bokhandeln alltså. Ja, det är ju ett tillfälle Där, där Fran måste sova över mm. Och hon ska få låna Bernard's säng Han tänker sova i sin stol Bakom disken i mm butiken. Och när uh, Manny och hon går bak där bak där uh, trappan upp till de här små rummen och lägenheten finns så säger han, ja, ska du verkligen sova på sängen? ja. Yeah. Okej okay, då behöver du rena lakan Och desinfektionsmedel mm. Okej okay, ja Och så behöver du den här och så får hon en klas av bananer <går> ja. <går> Men jag är inte hungrig Nej nej nej det är inte till dig Det är till vad det är som bor under sängen <går> <går> Vad är det för någonting Ja vi vet inte vi kallar det bara för saker <går> Men när du går dit, bara släng in den under och hoppa upp så är det ingen fara. Nej, precis. Ja, oh, paniken. Oh, och det är så mycket sånt här. Och det är ju saker som lever lite här och var som mm. de kallar för allt möjligt. Någon gång så tar ju Manny upp någon sån här typ av aluminiumask som man brukar få med sig från ja, om man köper någon typ av mat någonstans. Mm. Och så är locket lite halvöppet och han är som att pilla lite granna i liksom det som finns där inne. Och så plötsligt stängs locket automatiskt. Och han bara ha! skriker och kastar iväg den. För då är det någonting där inne som liksom bara drar för locket helt enkelt. Låt mig vara. Ja. <laughs> här bor jag. En scen som är väldigt visuellt talande och beskriver hela serien egentligen. Det är den där de sitter och diskuterar. Och det kommer in en fluga genom den öppna dörren mm. och man hör den här flugans liksom färd genom affären och man ser att de följer den med blicken mm. och den, den gör en ändå tveksam liten tripp in, sätter sig på skrivbordet ett par sekunder och sen far den rätt ut genom dörren och drar till och med dörren <laughs> <Ja>. igen <laughs> ja, ja. efter sig <laughs> Och då är det ju rätt illa när det inte ens om man vill vara i. Nej, precis. Nej, men det är, en, det är en väldigt skön miljö som de vistas i. Även om de, det är ju väldigt sällan eller ganska sällan ändå som de faktiskt lämnar bokhandeln och när de gör det så är det så att man får se en pub. Bortsett från i, i, i synnerhet Frans fall som som sagt hon har ju ändå sitt liv och sidan om och där får man se väldigt mycket utomhusmiljöer och andra inomhusmiljöer när man följer henne och det hon gör under sin vardag. Annars är man ju väldigt mycket i den här bokhandeln eh, i i ett av två rum, antingen är det ju det här bakrummet där man då Dels har den här trappen upp som går till övervåningen Som man väl aldrig egentligen får se någonting av Vad jag vet ja, Förutom badrummet så får man inte se. säga ja, Nej precis förutom badrummet då Och så sedan har vi då bakrummet i sig som även är ett kök Men fastän man spenderar så mycket tid i den Så som sagt den är ändå så pass väl uppbyggd Som du säger den här bokhandeln Så att jag tröttnar som inte på att få se De här böckerna och allt det här Det här stökiga Som, som finns i bokhandeln Utan det är som ändå behagligt att vara där på något konstigt vis Mm, hur obehaglig den än är. Ja, det här amyset finns ju fortfarande kvar. Man ser ju att den, den har ju potential om de bara hade kunnat städa upp. Men det här händer ju hela tiden små saker så den ser inte exakt likadan ut hela tiden. Nej. Det är ju mycket om att det kan vara så enkelt som att de har bara gjort om hur böckerna står. Men ibland beroende på handlingen så är det ju... Har de möblerat om helt eller gjort om eller så ändras det under programmets gång. Mm. Mm. Det gör ju att man blir lite nyfiken på vad som, vad är det som händer. Mm. Mm. Men även de miljöerna där man inte är i bokhandeln som just runt Fran, men även med de andra, är ju också väldigt välgjorda och funkar och fyller sin funktion ja. mer än väl. Ja, absolut tror oh, ja. Jag skulle vilja gå till den där pubben som de går till. För jag tyckte den såg väldigt fin ut. Mm. Där de dessutom har servering underbord. Ja och det är så kul. Ja. <laughs> det är det avsnittet. Oh, oh, oh. Man kan ju säga att den är väldigt snyggt klippt också. Ja. Det är ju inte alltid som man reagerar på klippningen. Därför att den är tillräckligt bra för att. Det ska flyta på så att säga Du ska inte tänka på den Men ibland är den antingen så dålig Eller så bra att det faktiskt blir En poäng att man märker just vad det här var snyggt klippt mm. Mm. Och där är många sådana klipp I den här serien Där man verkligen är imponerad av att Jo de tänkte verkligen till här med hur Kameran rörde sig och klippen Mellan de olika sekvenserna Och liknande ja. Oh, ja. Oh, ja. Det är ju väldigt väldigt högt Produktionsvärde på den här serien Mm. Vilket i och för sig inte är helt ovanligt för brittiska komedier. Nej, precis. Jag har ju sett många, många bra brittiska komedier sedan tidigare och de är ju verkligen duktiga på vad de gör så att jag blir alltid väldigt nyfiken och förväntansfull när jag har hört talas om en, en ny brittisk i synnerhet komedi. Och det blev jag ju även när jag fick höra talas om Black Books första gången. Mm. Och den, den bevisar ju verkligen att de har verkligen hubon mm. framför allt men också att de är duktiga på att göra, att göra tv-serier och göra sitcoms. Sen är det ju det faktumet också att brittiska tv-serier massproduceras sällan eh, om man jämför med amerikanska. Mm. Där de kan pumpa ut 20 avsnitt per säsong, mm. så gör en brittisk serie kanske bara sex stycken. Ja, visst. Jo, som jag vi har nämnt nu, det här är ju bara tre säsonger som finns totalt och det är alltså 18 avsnitt. Så det är ju en väldigt kort serie, men då blir det ju också, det som finns är lite bättre så att säga. Mm. Det, det är ju kvalitet framför kvantitet. Och det måste man ju ändå föredra ändå. För om man tar en serie som vänner mm. som till viss del bygger på samma koncept. Det är en liten grupp som umgås väldigt mycket och det är deras eh, snedresor till var. Mm. Mm. Så är det, där är många avsnitt som påminner om varandra. Mm. Och där är många handlingar där man tycker att ja, jo, det, var väl, det var väl roligt. Medans här Där de verkligen har lagt ner Tiden att få till allt det roliga I de här sex avsnitten På en säsong mm. Så känns det så mycket mer kärnfullt mm. Du skrattar med på en halvtimme här tycker jag än vad du gör på ett par avsnitt av vänner. Ja, de flesta är liksom avsnitt av vänner. Jag, jag är jättebetjust i vänner och jag tycker absolut att det är en jättebra och väldigt kärleksfull serie. Men det är ju ändå tio säsonger totalt och mm. man är väl ganska duktig överlag just i USA på att dra ut saker. Man kanske inte hade behövt hålla på i 10 säsonger Om man ändå ska hålla på i tio säsonger Då kanske man inte behöver ha sig 15 eller 20 avsnitt per säsong Utan mm. då kan man istället göra dem lite mer Alltså fokusera mer på varje avsnitt istället Och se till så att det faktiskt är välskrivet Ja För det kan gå väldigt upp och ner ja, det är ju inte ett problem som, som är specifikt för vänner vill jag påpeka så att det inte är någon som tror att jag har något problem med den serien, det har jag inte, men det är ju en viss skillnad när du ska pumpa ut 22 avsnitt kontra 6 ja. och du har ett begränsat antal miljöer och du har ett begränsat antal karaktärer för att mm. det inte ska bli Alldeles för rörigt mm. För jag, jag tror det var ett snilledrag Att hålla gruppen till bara Tre personer Ja, absolut. Sen dyker det ju upp andra karaktärer Det är ju inte bara en serie med, med tre personer Utan det, det dyker ju upp många karaktärer ja. Men ingen av dem Är ju fast Nej. Utan de dyker upp för det avsnittet Gör den rollen de ska mm. Oftast väldigt väldigt väldigt bra mm. Och sen är det färdigt Den delen av historien är berättad mm. Mm. Medan man um, i, i exempelvis amerikanska serier skapar en karaktär och sen ska den mjölkas så mycket som bara möjligt. Mm. Men det är ju just det vi har. Där är ju ett antal avsnitt till som ska fyllas. Ja precis, nej men det är ju som sagt även de karaktärer som man ändå ser i Black Books som inte är huvudpersoner, de är ju fortfarande rätt starka personligheter, många av dem även om de inte är med i mer än ett avsnitt och de kanske inte ens syns i hela avsnittet utan ett halvt om ens det ibland, men det behövs ju som inte heller, som sagt har man istället då 22 stycken avsnitt per säsong som man ska fylla ut så då, då behöver man väl kasta in lite fler personligheter helt enkelt som verkligen kan hålla, hålla igång den här äh, ekorju Mm. Men då är ju frågan Har du en karaktär bara för att du ska ha en karaktär Eller fyller karaktären en funktion Ja, absolut Driver karaktären historien vidare Och blir den bättre historia ja, ja, Det är inga karaktärer jag kan komma på i Black Books Som är direkt överflödiga mm. Nej. alla fyller en funktion Och för historien vidare Ja, visst De är ju en viktig del av det De kommer inte bara in och ut egentligen Mm Visst, det finns väl någon sån också, absolut. Men, men de flesta har en de har ju som du sa, en, en roll att faktiskt fylla. Mm. Många av dem som bara kommer in och ut är ju i så fall bara folk som kommer in och besöker bokhandeln för att titta på böcker. Ja. Och det är ju klart att där är det kanske inte så mycket chans att göra en, en djup karaktärstudie. Nej, det behövs ju inte. För man ser dem ju bara av just den anledningen. Att de är bara förbipasserande. De är antingen mm. i bakgrunden eh, eller också är det som sagt någon som då kommer fram och minskar en hälsare eller vad som helst. Eller att någon av, antingen då Bernard, Manny eller Friend, bara har en Hårt konversation av en eller annan anledning mm. Men då behövs det ju inte utvecklas Någonting mer heller Nej för då är de ju där som kunder Och det är ju klart mm. att kunderna har ju Kanske ett specifikt mål De letar efter en speciell bok Eller de behöver hjälp Eller de undrar någonting mm. Mm. Och då är, det den där, då är det ju snarare Hur de andra karaktärerna reagerar På den här för frågan. Ja, oftast är det ju bara just det också. Att det blir någon slags komisk situation som bara uppstår för stunden, som bara är några sekunder. Det, det, det är den funktionen det ska fylla när det kommer in då en kund exempelvis, och letar efter en speciell bok, eller har någonting som de önskar få sagt när de kommer in dit. Och så blir det en komisk liten scen av det, och sen försvinner den personen oftast. Mm. Eller att bli rotkastad. Ja, <laughs> som det så ofta händer ja. med Bernard trots allt. Men då är det kanske dags att vi provar någonting nytt här i Eskapistorna nu och gör vår första topp fem. Mm. nu när det ändå är vår första tv-serie också som vi går igenom så var det ju lite kul att få plocka ut vad man har för godbitar egentligen, vad, vad vi ser som gräddan av gräddan och liksom lite grann av något slags måste-se-avsnitt om man tittar på hela, hela serien som stort. Mm. Ja, våra, våra fem favoritavsnitt gemensamma favoritavsnitt av den här serien som vi tycker att det är verkligen värt att ta en titt på. Mm. Och då börjar vi ju på femte plats med avsnittet Blood från säsong två avsnitt 4 det är Manny som vill försöka få bokhandeln att bli lite intressantare och en större konkurrent till de andra bokhandlarna i området så utan Bernards vetskap inreder han om en del av bokhandeln och gör den till café och naturligtvis blir ju Bernard mycket upprörd över de här förändringarna men blir väldigt osäker eftersom att det, det drar in kunder och det drar in pengar och de får plötsligt väldigt mycket positiv respons så han är väldigt tvehågsen till vad han ska tycka och känna mm. Mm. Samtidigt har Fran Som ganska nyligen har stängt ner sina affär och har väldigt lite Att göra, försöker Hitta något nytt att fylla tillvaron med Och börjar med släktforskning mm. Upptäcker att hon har centraleuropeiska Släktingar som bor i närheten Men det är kanske släktingar Som hon sen ångrar att hon kontakt med mm. och därför hon de hur det känns att vara med och bli väldigt utnyttjad minst sagt det, det kan man väl naturligtvis ha åsikter om att de gör lite parodi på just centraleuropeiska ja, folkslag ja. och kulturer och liknande mm. de hittar ju på en egen för jag, jag har väldigt svårt att tro att den här skulle vara så yes, viktig med, med tanke på de seder som de har för sig så känns det som att det är lite påhittat ja och det är väl kanske det som blir lite, det är lite svåra i avsnittet. Fortfarande ja. väldigt roligt men jo. ändå att ja. ja, alltså Fran har ju haft roligare små äventyr för sig ändå även om det är lite små kul som sagt, men jag tycker att den stora behållningen ibland det det är det som man håller på och försöker göra bokhandeln till ändå. Mm. För inte bara det att de har café utan det är ju även att de har börjat att sätta upp infodiskar Ja, där Manny står och ska ge tips och rör. Ja. Mm. Och helt plötsligt så tar han ju lite kontroll. Mm. Det är ju det som är mm. den stora grejen här att här har ju plötsligt Manny tagit kontroll över bokhandeln mm. och börnen hamnar lite i bakvattnet. Mm. Och inte särskilt förtjust över det. Nej, nej han vill ju ändå ha kontrollen hela tiden. Han är ju ensam van vid att bara sitta vid sitt bord och ropa på mig och så gör han allt han befaller honom om, egentligen. Men så tar han ju kontroll och driver ju den här förändringen ännu längre. Mm. Och det är ju naturligtvis då det går Som man hade kunnat tänka sig Inte sådär jättebra ja. <laughs> Nej men det är ett väldigt roligt avsnitt Som sagt, Femte plats i alla fall Så det är ju definitivt värt att se På plats fyra Har vi avsnittet Fever Som är från säsong två Avsnitt två Här är det istället mitt i sommaren Och det är verkligen rekordvarmt Och den här värmen Lockar fram alla lättklädda damer Och det gör Bernard lite frustrerad. Han känner att han behöver en sommarflickvän som han kallar det, som han kan vara tillsammans med, åtminstone just fram till hösten, bara under sommartiden då. Fran däremot, hon har problem i sin lägenhet som av någon anledning verkar krympa, samtidigt som är oroar sig för att det ska bli för varmt och att detta, den här värmen kommer att utlösa hans eh, enligt honom själv mycket sällsynta åkomma Daves syndrom. Ja just det Det ju är ett väldigt extremt syndrom Men vi ska inte säga någonting om det Nej det är ju roligt för ingen tror ju på honom Och ja. han går ju runt och hispar Om det här genom hela avsnittet mm. Han sätter upp post lappar Överallt med graden Som de inte får uppnå Ja och Bernard blev ju bara mer och mer frustrerad på Ja han blir, ju, han blir ju mer och mer nyfiken och triggad av vad är det egentligen som kommer att hända. För att Merny vill ju verkligen inte säga någonting om det. Det är ju som att himla luddigt. Han säger bara att han har ett syndrom som heter Dave-syndrom. Att, att han, han vill inte ens prata om vad som kommer att hända ifall då det här gradantalet uppnås. Så som sagt, dels blir ju Bernard väldigt frustrerad över att han hela tiden ska gå runt och oja sig. Och så dels blir han ju som nyfiken samtidigt på varför kan du inte bara säga vad det är så jag vet. Så han, han försöker ju snarare att trissa upp Manny. Mm. Ja, och faktiskt få honom att utlösa den här, det här syndromet mm, mm. och vad det nu ska leda till. Ja. Ett roligt avsnitt och ett roligt avslut på avsnittet och Jag tycker även om Frans problem som hon har med sin lägenhet att hon inte kan sova och att det känns som att väggarna håller på och krymper. Och ja, det, det var också en rolig liten, liten sidohistoria som ju Bernards lilla historia går in på så småningom också. Ja, det är det ju mycket det att, att historierna någonstans kommer att korsas? Mm. Jag får ju säga att äh, Frans äh, hyresvärde är nog den sliskigaste jag ja, alltså. hon oh. <laughs> hon vill man inte ha äh, som värde. Alltså. Nej. Usch, mig. Han, äh, han svarar ju på ett klagomål på telefon att, äh, men det är ingen fara det finns, det finns två sorters asbest. Dålig asbest och bra asbest. Ja, och, äh, ja. ja det är mycket för hans <laughs> <laughs> På plats tre Avsnittet Elephants and Hens från säsong 3, avsnitt 2. Det är barnbokens vecka och både Manny och Börnen tycker att barnböckerna som de får in i butiken är ja, rent skräp helt enkelt. Så de tar beslutet att själva försöka skriva en som de är säkra på att kommer att bli tidornas absolut bästa barnbok. Samtidigt förbereder sig Fran på att delta i en möhippa för en av hennes vänner och eftersom de tror att hon kommer att ha en hemsk upplevelse och hon tror att de kommer att misslyckas med barnboken så börjar de att slå vad och allt blir en kamp för att se vem som kommer att vinna. Det här är verkligen ett riktigt hysteriskt roligt, roligt avsnitt. Återigen så Frans lilla sida äventyr är väl ändå helt okej okay att ha sina roliga stunder. Går lite till överdrift på ett vis men, men i synnerhet det som Manny och Bernard försöker göra med den här barn boken, det är helt fantastiskt vilka idéer de kommer fram till och hur de försöker komma fram till idéerna när de ska spåna och brainstorma Ja, det är verkligen roligt när de sätter sig jag ska börja skriva direkt mm. vilket alla som arbetar med text vet att det går inte du kan inte bara börja utan du måste tänka efter och det inser de ganska fort också och de ställer sig vid, vid svarta tavlan, eller gröna tavlan ja. egentligen och börjar att skriva och det är de absolut mest snurriga idéerna det är ju väldigt mycket rolig interaktion i det här avsnittet med barn och, mm. och föräldrar också så mm. där är mycket, mycket att hämta och är ett av seriens riktiga toppavsnitt. Mm. Mm. Ja nu är vi ju inne på topp tre rent av trots allt så att det som följer här härdana efter det, det är verkligen det man ska se av den här serien tycker jag och vidare upp mot toppen då i den här listan med andra placeringen, där avsnittet heter The Blackout och är från säsong 1, avsnitt 4 i ordningen Här har Bernard vaknat upp efter en fest och inser att värdparet där nu plötsligt ignorerar honom, men han kan verkligen inte för sitt liv förstå varför, så han försöker att återuppleva gårkvällen med hjälp av Fran som i sin tur är väldigt upprörd med sin pojkvän som hon är övertygad om är otrogen mot henne Och samtidigt som de då sitter där Och småpratar så har Manny spenderat hela natten med att Titta på poliserier och dricka espresso Så han tror nu att han är en av de här tuffa kriminalerna i den. Och dessutom väldigt spigelad. Ja, enormt, verkligen. Han reagerar ju på minsta lilla... Alltså, fall det är en bok så tror han ju att det är någon slags skottlossning som pågår och bara kasta sig vilt över rummet. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, här är det verkligen en helt fantastisk draft igenom. Det här är ett hysteriskt stort avsnitt och vi befinner oss ju också i säsong ett nu. Och det är ju den säsongen som verkligen står ut tycker jag. Den, det är ju den starkaste Utav ja. dem, även om två och tre är väldigt ja. bra, så är ju ettan den är bästa. Det är ju roligt för hela temat för det här avsnittet: är ju mysterium. Mm. Mm. Bernard har sitt mysterium med varför det här värdparet ignorerar honom. Mm. Fran har mysteriet: att vad håller pojkvännen på med ja. och hennes försök att lista ut det. Och man hamnar ju faktiskt i en situation där han blir misstagen för en polis ja. baserat på hans agerande. Mm. Mm. Och det har ju sina effekter. <laughs> Ja <laughs> oh, jag tycker så synd om honom Och det är så himla roligt eh, det, det är ett strålande avsnitt igenom. Jag skrattade så himla mycket åt I stort sett allt som hände Som varje scen För både Fran och Bernard Bryter ju upp och går skilda vägar En stund och när de Återförenas så har de ju båda skadat ja. sig Ganska tydligt verkligen också. Och då har de ju under den här tiden listat ut nästa steg i vad som hände. Och ja. börjar fortsätta att berätta för varandra. Mm. Så att historien berättas verkligen stegvis. Mm. Det känns nästan lite som en, en deckare Ja, mm. det är väldigt väldigt roligt uppbyggt avsnitt med ett roligt innehåll. Och så på första plats har vi Grapes of Wrath från säsong 1 avsnitt 3. Bokhandeln och bostaden är nu så smutsiga att det är i princip omöjligt att bo där. Männen har börjat få nog av Bernards svineri och anlitar en städare för att ta hand om stället. Men tyvärr är det så illa ställt att de kan inte stanna kvar under tiden. Men lyckligtvis har Bernard blivit tillfrågad om inte han kan vara husvakt. Vilket han har sagt nej till hela tiden men nu blir det en chans att komma bort från Bokhandel medan den städas. Mm. Husägarna erbjuder dem att dricka så mycket vin de vill medan de är där. Men männen lyckas ju naturligtvis förvirra ihop vilka flaskor som de får lov att ta av och vilka de absolut inte ska röra, vilket ställer till ganska stora bekymmer. Fran i sin tur hoppas på att få ihop det med en äh, snygg kille hon mött, men det går inte heller riktigt som äh, hon hade planerat. Nej, det går ju verkligen aldrig som hon har planerat, stackaren. Eh, här har vi ju... Äh få tala om när vi pratar om, om karaktärer och bikaraktärer så har vi ju en person som står ut en hel del här som verkligen är så här rätt så bra ihopsatt, om jag ska säga. Och det är ju städaren som kommer för att ställa där inne. Han är, oh, han är, så ja, han är ju jätteklig. Ja, när, han gör, alltså, direkt, när han gör entrén direkt, rösten han har, hur han ser ut, inte bara klädseln utan håret, liksom, hur han är fixad, vad han för förhållning Han talar verkligen ett, ett otrevligt språk och Bernard blir ju verkligen livrädd för honom också Ja men han är ju anti-Bernard Ja det är han ju, ja, alltså Bernard har ju som sagt trots allt han, han tycker ju att det är bra som det ser ut där inne. Han märker ju som inte direkt att det är smutsigt. Mm. Så nu när, när den här personen kommer dit för att förändra situationen. Då bryter han ju nästan ihop. Utav. Ja, verkligen. Men vi måste ju förstå Manny att han slår larm. Därför mm. att när, när han ringer. Som han beskriver situationen. Så är det ju att jag sitter och äter... <laughs> förlorade ägg i en sko <laughs> ja. med en kam <laughs> för det var det enda som var rent nog att kunna använda ja. Ja, det, då ser det ju verkligen ovanligt hysteriskt ut där inne, det är ju som ett bombnedslag för, för det mesta är det ju ett där men nu är det ju, nu har det ju verkligen gått till det har, de har som nått sin spets, verkligen kulminerat. Så det går ju inte att, att vara där inne. Så de flyr ju till den här, det här väldigt fina huset. Mm. Jag skulle nästan vilja säga här: går ja, de. Samma här, för jag tänker mig att det är en så kallad mansion, för att använda det engelska uttrycket. Det är en herrgård tänker jag mig också med tanke på vinkällaren som är så pass stor och hur stort bara rummet de vistas i verkar vara också. Att... Och där är oerhört mycket visuell humor i hela serien, förvisso. Men med det här avsnittet speciellt. Mm. Det är så mycket som är bara hur de rör sig och vad de gör och mm. hur de sitter och tittar på varandra. Det, det är inte utan anledning som att jag röstade för att det här avsnittet skulle sättas i topp och, mm. och du hade inte svårt att hålla med. Nej, visst. Det är ett jättekul avsnitt rakt igenom det här också. Med som sagt otrevliga karaktärer utöver Bernard. Som sagt, de här fem avsnitt som vi listar nu, de kan man verkligen lika gärna hoppa rakt in i. Det, det finns ingen man, man tappar ingenting av att se någonting, till exempel Blood från säsong två eller att se Elephants and Hand från säsong tre rent av. Man måste inte se de första avsnitten. Men, men jag har ändå alltid valt att presentera just början. För jag slutar aldrig skratta åt i synnerhet just de två första avsnitten som verkligen presenterar alla karaktärer och när människor börjar jobba där och hela det här. Det är helt sant lös verkligen hur, hur kul det är och jag minns hur jag verkligen bara satt och skrattade för varje scen när jag första gången såg den här. De första två avsnitten är ju verkligen ett avsnitt som mm. sätter upp handlingen ja. till resten av serien. Sen behövs det ingen fast handling utan det är vad ja. de ja. råkar ut för snarare. Men då har de å andra sidan gjort en så stark inledning mm. att allting är på plats. Det enda som egentligen ändras säsong till säsong är att Frän antingen är butiksägarinna ja, eller visst. arbetslös. Det är den enda drastiska förändringen och det påverkar inte handlingen så där jättemycket visst. egentligen. Det förändrar hennes motivation en del, men inte på ett sätt ja. som gör det störande. Så att jag kan säga att om du, om du vill ha, ha den här mm. serien i ett nötskal. Och se det bästa. Då ska du se de två första naturligtvis eftersom att så mycket av hur karaktärerna möts och hur serien verkligen går igång finns där. Men sen är den här topp fem listan avsnitt ja. som går att bränna av. Därför att det är de mm. bästa av de bästa. För det är, är inget avsnitt här som jag inte skulle kunna rekommendera någon. Men Det är gräddan och grädden som sagt. Det är de här skattar man ännu mer åt. Hela serien är ju verkligen genomgående, väldigt rolig. Som sagt, det är ju ändå avsnitt totalt och allting är väldigt kul att se igenom, även om självklart den första säsongen tycker jag har en viss den håller en viss särskild kvalitet och så sedan blir det lite så där upp och ner efter det. Men, men allting är roligt att se på. Men de här fem Skrattar jag extra mycket åt Det är ju ganska tydligt att Dylan Moran Som spelar Bernard Black Som är en mm. väldigt skicklig komiker och att ha den här Bernard Black-stilen i sin egen komik. Att han har varit med och skrivit väldigt många av avsnitten. För där är en slags konsensus genom serien. som Det är inte så att stilen direkt ändras. Humorna är konstant. Det är ungefär samma typ av humor. Även om den tar nästa steg allt eftersom. Men serien är också så varierad att om ett avsnitt har en viss stil eller en viss handling så kan de ändra lite på det klassiska berättandet mm. för att passa den stilen som just att The Blackout får lite av en deckarkänsla Ja, precis. och då följer också klippning och hur de lägger upp berättandet mm. lite åt det hållet det är fortfarande grunden som är densamma men de tar ändå in de andra elementen mm. för att förhöja Grapes of Wrath har lite lite skräckelement mm. i sin andra hälft och då lånar de ju element från skräcksgenren och klipper in. Och också det blir väldigt, väldigt snyggt. Så de justerar där det behövs för att förhöja. Men de ändrar inte bara för att ah, nu ska vi göra det annorlunda. Och det märker man ju i serien att de faller i bitar där för att helt plötsligt så försvann kanske den andemening eller den känsla. Det som verkligen gjorde ja. serien till vad den var. Nej, den, den spirituella röda tråden behålls i alla avsnitt. Det tycker jag definitivt. Mm. Och detta här är ju en serie som är skapad av en man som heter Graham Lineham som har varit med och gjort väldigt många bra brittiska mm. komediserier. Två andra jag omedelbart kommer att tänka på är Father Ted och The IT Crowd. Ja, de två är ju väldigt roliga. Jag har sett en del av IT Crowd och det var du som introducerade den för mig också första gången. Den är ju den är helt hysterisk verkligen. Han har ju en väldigt speciell stil som syns väldigt väl i, i alla tre. Både Black Books, Father Ted och IT Crowd. Han har ofta en väldigt liten kärngrupp som det rör sig kring och man ska få lära känna de karaktärerna och det är deras styrkor och svagheter mm. som är drivande han har också väldigt få fasta mm. miljöer jo, och väljer att istället göra dem så, så kärnfulla ja. de också som möjligt naturligtvis är de på andra ställen också och de ska göras så noggranna som möjligt men när de, när de är på kärnplatserna mm. så ska det verkligen klaffa ja. Oh, ja. och det gör det också som vi har pratat om just när vi gick igenom det visuella med den här. Det har ju byggts upp med en väldigt noggrannhet verkligen, just det här huvudsakliga, den huvudsakliga platsen där, där karaktärerna befinner sig, som då kontoret mm. i IT-crowd. Eller den lilla prästgården i och Ted. Ja, någonting gör han ju verkligen rätt, Graham Lindhand. Han har ju ändå för just Black Books så, så vann ju serien två stycken utmärkelser från BAFTA, alltså British Academy Television Awards, mm. för just bästa brittiska sitcom, alltså situationskomedi, både 2001 och till och med 2005, när serien ändå hade gått till ända för den här sände sig som sagt mellan 2000 och 2004 så han har ju verkligen när och lyckas göra bra brittisk komedi Men han håller ju också ofta serierna kompakta, att det ska inte göras för många avsnitt därför att ja. då brister det eller de kan inte fylla det med det. så mycket handling att det faktiskt mm. håller hela vägen. Och det kan man väl se i alla tre serier att mot säsong tre så kan vissa delar av serien kännas lite, lite inte tjatiga, mm. men lite jorda. Och då är det bättre att stoppa ja. på topp än att eh, försöka och göra mer och så dalar det. Det går ju ändå bara att göra så mycket av tre personer som befinner sig i en bokhandel större delen av tiden ändå. Precis som mm. att det bara går att göra sig så mycket med den eh, arbetsstyrka som eh, IT-crowd består av i deras lilla... Just det rummet som de hela tiden befinner sig i för det mesta. Det är deras lilla ja. bas på företaget. <laughs> jo, men så är det ju att, att när du har en begränsad grupp människor som, som är fokus. Så blir det ju förr eller senare... Så har du redan berättat allt och då får du börja hitta på eller förvrida eller göra ännu extremare och då, då kan det gå till en nivå där det inte bara inte längre är trovärdigt utan det är så överdrivet att det tappar den lilla mm. verklighetsförankring det har. Och Blackbooks hamnade aldrig där. De bröt när det började kännas som att jo men nu, nu har vi nått vår fulla nivå, mm. nu kommer vi ingenstans. Så att eh, tre säsongsformulan fungerar åtminstone med den här typen av humor. Ett annat alternativ hade ju varit att de hade stoppat in fler fasta karaktärer. Och men då förlorar man ju essensen. Ja, jag tror inte det hade blivit bra att göra. Så då är det, då är det bättre att bara, som sagt, dra ett streck och tycka att men nu har vi gjort det här så pass länge. Så att... Nu går vi vidare och gör någonting annat istället. Ist istället för att stoppa in nya karaktärer i det här. Hitta på ett helt nytt koncept. Och skapa nya karaktärer för det istället. Alltså ja, vi hade ju gärna sett en säsong till av Black Books. Bara tanken för det nästan att rinna i mungipen. <laughs> <laughs> jo att det är som sagt en fantastisk serie. Och väldigt bra Alltså brittisk svart humor. och Det är som, som bäst verkligen. Så nu hade jag också kunnat tänka mig fler avsnitt. Men jag ser så gärna om det som finns istället. Eftersom det är som sagt så pass bra rakt igenom. Och så är ju faktiskt både Bill Bailey, Thames Greg och Dylan Moran aktiva med andra projekt. Ja, visst. Gillar man deras serier och deras komik mm. så, så är det ju inte så att de bara sitter och rullar tummarna. Det finns ju <laughs> mer att ta. <laughs> ja, absolut. Men vi kanske ska summera våra tankar. Mm. Ja, på tal om att bryta upp när det är som mest lämpligt. <laughs> Som sagt, som vi har sagt flera gånger redan, och även du egentligen. Så det här är ju en suverän sitcom. En jättebra, helt hysteriskt rolig brittisk komedi som man måste se om man tycker om komedi mm. förutsatt att man då inte av någon anledning då har någonting väldigt svårt för just den här brittiska mörka humorn och satiren för det är ju, det är ju verkligen det som Black Books genomdryper Ja, man måste ju älska brittisk humor mm. till att börja med, den torra väldigt akademiska ibland humorn ja. Har man bara ett uns av av det så, så är Blackbooks någonting som är värt att se. Mm. För den är väldigt rolig, den är väldigt smart, där är väldigt mycket som händer hela tiden. Alltså, mm. Det är inte en mm. lugn stund. Nej. Och det är något av det värsta jag vet när det är komediserie, när det är alldeles dött. <laughs> När det kommer att skämt var 50 minut eller någonting sådant. <går> ja, men då är de, ja, de oftast att de är lite mer drama än att de ska vara komedi verkligen. Ja, jo, men varför, varför döpa det till komedi ja, i så fall? precis. Det här är ren komedi, det kan vi ju verkligen säga ifall det inte redan har framgått med, med tanke på vad vi, har, vad vi har beskrivit av både karaktärerna, vad de råkar ut för och, och speciellt de fem i topp. Mm. Det är ju naturligtvis bra pauser här också där där det inte händer saker hela tiden naturligtvis. Det är ju en liten överdrift. Men den stannar aldrig och slutar vara en komediserie. Nej, visst. Det är inte som att den plötsligt blir deprimerande. Eller att det blir någon slags kärlekstriangel-drama som drar ut på. Eller någonting <laughs> sådant. Nej, tack och lov inte. Även om där är de känslorna också i ja, den här serien. Ja, men visst. Som sagt, det finns mycket kärlekstrassel. Med i synnerhet just Fran och alla de killarna som hon träffar. Men det är ju liksom inte på den nivån som... som till exempel då vänner ändå är det. Är en, det är verkligen en helt annan typ av, av humorserie eller komedi. Även om det som sagt fokuserar på en kärngrupp ja, så, så är det helt olika mentaliteter. Mm, mm. Värd att se ett måste. Ja. Ta gärna vår topp fem. Ja precis. Ska ni åtminstone se någonting ni som inte har hört talas om den här serien sedan tidigare- Visst, man kan se det första avsnittet bara för att få presenterat för sig liksom själva konceptet och vilka karaktärerna är. Men annars har ni den här topp fem listan vilket avsnitt som helst, så får ni en väldigt, väldigt underhållande historia berättad för er. Och att ni även där verkligen får se exakt vad Blackbox handlar om. Mm. För vi kan sitta här och prata i timmar om <laughs> vad som gör den här bra och, och hur det funkar. Men det är en sak som kanske måste ses för att faktiskt förstås. Ja, yeah. Ja, så det är verkligen en varm rekommendation Till den här serien Se den om du älskar Brittisk komedi, för det blir Nästan inte bättre än så här Nej. Har man en gång träffat Bernard Black så Kan man aldrig återvända Nej, han går, han går inte att göra ojord Nej, verkligen inte Det mötet är för alltid Och med de Och med de visdomsorden Så tackar vi så mycket för oss Jag heter Daniel Arling Och jag är Thomas Engström Det här är Eskapisterna